Kapitola 3 štěstí. Všechna učební období na univerzitě začínala stejně, Loterí termínů, následovanou pohovory v plném rozsahu. Bylo to svým způsobem nevyhnutelné zlo. Nepochybuji, že tento postup byl původně rozumný. Kdysi, když bývala univerzita menší, bych si dokázal představit, že šlo skutečně o pohovory. Pro studenta představovali příležitost pohovořit si s mistry o všem, co se naučil. Býval to dialog, diskuze. Ovšem v současné době na univerzitě studovalo přes tisíc lidí. Na žádné diskuze nebyl čas. Místo toho byl každý student podroben krupobití otázek během několika málo minut. Jelikož se pohovory odbývaly rychle, mohla mít jediná chybná odpověď, či přílišné váhání těžký dopad na výši školného. Před těmito zkouškami všichni posedle studovali. Po nich pili na oslavu nebo pro útěchu. Díky tomu po celých 11 dní přijímacího období většina studentů působila úzkostně nebo při nejmenším vyčerpaně. V nejhorším případě bloumali po univerzitě jako vrávory, s prázdnými pohledy a šedivý v obličeji z nedostatku spánku, přemíry pití nebo obojího. Mně samotnému připadalo zvláštní, jak vážně se všichni ostatní k té záležitosti staví. Převážná většina žáků pocházela ze šlechtických vrstev nebo z bohatých kupeckých rodin. Pro ně vysoké školné představovalo jen drobnou nepříjemnost, Jelikož jim potom zbývalo menší kapesné, které by mohly utrácet za koně a lehké ženy. Mně šlo o mnohem víc. Jakmile jednou mistři stanovili školné, nedalo se na něm nic měnit. Tudíž pokud by moje školné bylo příliš vysoké, neměl bych přístup na univerzitu, dokud bych ho nezaplatil. První den zkouškového období pokaždé působil jaksi slavnostně. Loterie o termíny zabrala první část dne, což znamenalo, že nešťastníci, kteří si vytáhli ty nejčastnější, se museli dostavit k pohovorům už za pár hodin. Když jsem dorazil, na nádvoří se klikatily dlouhé fronty a ti, kdo už si svůj los vytáhli, se potloukali kolem, stěžovali si a pokoušeli se svůj lístek prodat, koupit či vyměnit. Velema ani Simona jsem nikde neviděl, tak jsem se postavil do nejbližší řady a snažil se nemyslet na to, jak málo mám v peněžence. Jediný talent a tři joty. V období mého života by mi to připadalo jako všechny peníze světa, ale na školné to zdaleka nestačilo. Kolem stály dostroušené povozy, prodávající klobásy a ořechy, horký mošt a pivo. Ucítil jsem teplý chléb a tuk z blízkého vozu. Byl naložen vepřovými koláči pro lidi, kteří si je mohli dovolit. losování se vždycky odehrávalo na nejrozlehlejším nádvoří univerzity. Skoro všichni ho nazývali pranířové nádvoří, i když ti, kdo měli delší paměť, ho občas označovali jako síň otázek. Já znal ještě starší jméno. Dům větru. Sledoval jsem pár listů, jak se převalují pod lažbě a když jsem vzlédl, spatřil jsem felu jak se na mě opřeně dívá z řady o nějakých 30-40 studentů přede mnou. Věnovala mi vřelý úsněv a zamávala. Také se mi zamával. Ona opustila své místo a vykročila zpátky ke mně. Fela byla krásná. Patřila k těm ženám, jaké byste čekali namalované na obraze. Neoplývala tou promyšlenou, umělou krásou, jaká se výdá u šlechty. Fela působila přirozeně a nijak sebevědomě. Měla velké oči a plná ústa, která se stále usmívala. Tady na univerzitě, kde muži převládali nad ženami desetku jedné, byla nápadná jako kůň v ohradě s ovcemi. Nevadilo by ti, kdybych počkala s tebou? Zeptala se a stoupla si vedle mě. Nesnáším, když se nemám s kým povídat. Podmanivě je se usmála na pár mužů ve frontě za mnou. Já nepředbíhám, vysvětlila. Jen se posouvám dozadu. Nic nenamítali, jen očima těkali od Feli ke mně. Skoro jako bych slyšel, jak se diví, proč se jedna z nejpůvodnějších žen na univerzitě vzdává svého pořadí, jen aby mohla čekat v řadě se mnou. Byla to rozumná otázka. A sám bych to býval rád věděl. Ustoupil jsem stranou, abych jí udělal místo. Dotýkali jsme se rameny, chvíli žádný z nás nepromluvil. Co jste studovat v tomhle období? Zeptal jsem se pak. Fela si odhrnula vlaci z ramene. Nejspíš budu pokračovat v práci v archívu. Troška chemie a brander mě láká do mnohotvárné matematiky. Otřásl jsem se. Příliš mnoho čísel. V těch vodách já plavat nemůžu. Fela pokrčila rameny a dlouhé, vlnité vlasy, které si předtím shrnula, využily příležitosti a převalily se naspět, takže jí splývaly kolem obličeje. Není to tak těžké, jakmile to jednou pochopíš. Víš, ne, víc než čemukoliv jinému se to podobá hře, naklonila hlavu. A co ty? Pozorování v medice, odpověděl jsem. Studium a práce v řemeslech. Také sympatie, pokud mě dal příjme. A nejspíš bych mohl trochu vybrousit svou siarštinu. Ty umíš siarsky? zeptala se překvapeně. Domluvím se, odpověděl jsem. Ale byl tvrdí, že mám hanebnou gramatiku. Fela pokývla, pak stočila pohled stranou a zkoušel si je tnet. Elodin mi navrhl, ať vstoupím do jeho třídy, pravila hlasem plných obav. Elodin má přednášky? Podíval jsem se. Netušil jsem, že ho nechávají učit. V tomhle období začíná, vrhla na mě zvědavý pohled. Myslel jsem, že tam budeš také. Co pak tě nenavrhl na Delara? No, ano, přesvědčil jsem. Ach? Znejistila a chvatně dodala. Nejspíš ti to ještě neřekl, nebo má v úmyslu o vyučovat tě odděleně. Odmával jsem její poznámku jako by nic, i když mě zabolelo, že mě vynechal. Celodynem nikdy nevíš, jestli není šílený, potom je ten nejlepší herec, jakého jsem kdy potkal. Tela se chystala něco říct. Pak se neklidně rozhlédla a přisunula se ke mně blíž. Raménem se mě dotýkala a její vlnité tmavé vlasy mě lechtaly na uchu, když se šeptem zeptala. Opravdu tě schodilo ze střechy cvokárny? Rozpočetě jsem se uchechtl. To je na dlouhé vyprávění. Načej jsem poněkud neohrabaně změnil téma. Jak se ta jeho třída jmenuje? Promnula si čelo a nervózně se zasmála. Nemám nejmenší ponětí. Řekl, že název jeho přednášek je jméno přednášky. Podívala se na mě. Co to znamená? Když se kouknu do hlavní knihy, bude to tam zapsáno jako jméno přednášky? Přepustil jsem, že také netuším. A od toho už byl jen krůček k výměně historek o Elodinovi. Fela prohlásila, že ho jeden z pomocných archivářů přistihl v archivu Nahého. Já zase zaslechl, že je učební období strávil obcházením univerzity se zabázanýma očima. Fela slyšela, že vymyslel celý nový jazyk od samých základů. Ke mně se on hny doneslo, že se porval v jakési spustlé krčmě, protože kdo si vytrval, říkal slovo upotřebit místo použít. O tom také vím, pravila Fela se smíchem. Jenže v mé verzi se to stalo u koně a čtyřky, a šlo o baroneta, který v jednom kuse používal výraz nad to. Než jsem se nadál, ocitli jsme se na začátku fronty. Both, syn Arlinuff, řekl jsem. Znuděná žena si mě zaznamenala a já si vytáhl z černého sametového měšťce hladkou slonovinovou kartičku. Stálo na ní kácen poledne. Osmý den zkoušek, spousta času na přípravu. Vela si také vytáhla svou kartičku a odešli jsme od stolu. Což dostala, zajímal jsem se. Ukázala mi svou slonovinovou kartičku. Šehen o čtvrtém zvonění. To byl neuvěřitelně šťastný los. Jeden z posledních termínů. No teda, blahopřeju. Vela pokrčela rameny a strčela kartičku do kapsy. Mně na tom nezáleží. Já se učení nijak zvlášť nevěnuju. Čím více připravuju, tím hůř dopadnu. Jenom jsem z toho zbytečně nervózní. Potom bys mohla ten termín prodat, namrhl jsem a pokynul směrem k davu studentů. Hledz, kdo by ti zaplatil celý talent, jen aby takový dostal. Možná i víc. Já nejsem moc na tohle smlouvání, pravila. Prostě považuji každou kartičku, kterou se vytáhnu za šťastnou a toho se držím. Když jsme opustili frontu, neměli jsme už žádný důvod, proč zůstat spolu ale já se v její společnosti cítil příjemně a ona nijak nespěchala pryč. A tak jsme ve dvou jen tak bloumali po nádvoří uprostřed hemžícího sedavu. Umírám hlady, ozvala se Fela najednou. Našel bys někam na časný oběd? Bolestněji jsem si uvědomoval, jak lehká je moje paněženka. Být ještě o něco chudší musel bych si dát do dováčku kámen, aby se mi netřepotal ve větru. U Ankera jsem měl jídlo zdarma, protože jsem tam hrál. Takže utrácet peníze za jídlo někde jinde, obzvlášť těsně před zkouškami, by byla naprostá hloupost. To bych hrozně rád, odvětil jsem poctivě. A pak jsem zalhal. Ale chtěl bych se tu ještě trošku porozhlédnout, jestli by se mnou nikdo nesměnil termín. Já jsem zase odehřiva do obchodů. Fela zalovila v kapse. Jestli potřebuješ víc času, můžeš si vzít ten můj. Pohlédl jsem na kartičku, kterou držela v prstech a cítil jsem silné pokušení. Dva dny na přípravu navíc by mi přišly jako dar z nebes. Nebo bych mohl získat talent, kdybych los prodal. Nebo i dva talenty. Nenad bych tě připravil o tvé štěstí, odmítl jsem s úsměvem. A ty bys zaručeně nestála o nic z toho mého. Kromě toho už si ke mně byla až dost štědrá. Schválně jsem si přitáhl k plášť. Krala se na to usmála, stáhla ruku a přejela klouby prstů po přední straně pláště. Jsem ráda, že se ti líbí, ale co se mě týče, pořád jsem tvou dlužnicí. Neklidně si zkousla rty, spustila ruku dolů. Slib mi, že se ozveš, kdyby si to rozmyslel. Slibuju. Znovu se usmála, napůl mi zamávala a vykročila přes nádvoří pryč. Dívat se, jak se proplétá davem. Bylo skoro jako sledovat vítr na hladině rybníka. Až na to, že vlny na vodě nahrazovaly hlavě mladých mužů, kteří se za ní otáčeli. Ještě se mi sledoval, když ke mně přistoupil Vilém. Už jsi s tím flirtováním hotov? zeptal se. Neflirtoval jsem, řekl jsem. To ale měl, mínil. K čemu tedy bylo, že jsem zdvořile vyčkával a nerušil, když ty zahodíš takovou příležitost? A tak to není, bránil jsem se. Ona se ke mně prostě chová přátelsky. Očividně přisvědčil a jeho drsný celcký přízvuk sarkazmus z ještě víc zdůraznil. Co jsi vytáhl? Ukázal se mu kartičku. Tomáš o den později než já, Vytáhl svoji. Vyměním za jeden jod. Zaváhal jsem. No tak, naléhal. Ty přece nemůžeš studovat v archivu jako my ostatní. Provedl jsem ho pohledem. Tvůj soucitný přístup mě úžasně dojímá. Soucit si nechávám pro ty chytré, kteří mistr archiváře nerozpálí do pravil. pravilo. Pro takové jako ty tady mám jot za výměnu. Tak chceš ho nebo ne? Chtěl bych dva joty. Zapátla jsem v devu po studentech se zoufalým výrazem v očích. Když se zadaří. Vilem zúžil tmavé oči. Jot a tři draby, navrhl. Snížil jsem si ho pohledem. Jo, ta tři, souhlasil jsem. A vezmeš si mona do páru, až budeme příště hrát růžky. Vyprskl smíchy a přikývl. Vyměnili jsme si losy a já strčil peníze do váčku. Jeden talent a čtyři. O malý krůček blíž. Po chvilce zamyšlení jsem schoval los do kapsy. Nechceš už pokračovat v obchodech? zeptal se Bill. Zavrtěl jsem hlavou. Mám dojem, že tenhle termín si nechám. Zamračil se. Proč? Čemu ti budou dobré čtyři dny? Budeš se jenom užírat a točit si palci mlínek. Budu dělat to co ostatní, opravil jsem ho. Připravovat se na pohovory. Jak? Zajímal se. Pořád máš zakázaný archív, ne? Jsou i jiné způsoby přípravy, řekl jsem záhadně. Vilém si odfrkl. To tedy nezní ani trochu podezřele. A ty se divíš, proč si o tobě lidé vykládají, kdo ví co. Já se nedivím, že se vykládají, řekl jsem. Jen bych rád věděl, co říkají.